що перемандровували. Зрештою, така картина, як вона малювалася в уявленні істориків, була лише слушним коментарем до незначної кількості пам'яток, згадуваних в археологічній літературі. Що більше можна було сказати про Україну першого-п'ятого століття порізь 2, коли на всій її території можна було нарахувати лише 5-7 точок культурних пам'яток, з цього часу. Історики оперували уривчостими даними майже відсутніх, в кожному разі недостатніх письмових джерел. Археологія не додавала до цього майже нічого. Тим та дослідникам доводилося обходити мовчанкою добу, про яку вони не мали нічого сказати. Так і будувався виклад. Замість того, щоб говорити про Надніпров'я, про територію між Дністром і Донцем, Говорили про периферію, прикордонні смуги, про перехрещення світових шляхів. Не про сілу людність, а про етнічні міграції. Про перших ми не знаємо нічого, навіть назви. Якщо ж ми щось і знаємо, то саме про тих, що переселювались. Сармати, Алани, Бастарни, Готи, Гуни і так далі. Виклад засереджувався на теренах, Народах, подіях, Чорномор'я, Боспор і Боспорське царство, Танаїд, Херсонес, Олів'я, Рим, окупація Римом античних міст Північного Надчорномор'я, поява готів, боротьба готів з Римом, походи Аланів і розгром гунами готів. Повертаючись до Середнього Подніпров'я, історики починали говорити вже про антів і слов'ян – про факти знані з візантійських письменників 5-6 століття ціла доба випадає цілком. Кодифікація археологічних пам'яток, робота над вивченням фондів, накопичених у музеях, дозволила ґрунтовно змінити наше уявлення про цей період, нести в науку новий досі незнаний матеріал, і створити міцну джерелознавчу базу для відтворення повноцінної картини минулого життя в Україні у першому-п'ятому столітті по Поріздві. Могильники типу Черняхова були не поодиноким, а суцільним явищем на Україні. Замість п'яти-семи пам'яток ми мали змогу нарахувати їх більше 200, хоч і це тільки попередня цифра ще незавершених досліджень культура черняхівського типу не становить винятку для якої-небудь одної місцевості України. Вона такою ж мірою властива для середнього Наддніпров'я, як і для Нижнього Дніпра, для Правобережжя, як і для Лівобережжя, Пересічнянський, Могильник, Харкова не менш типовий для цієї території басейну Донця, як і Черняхів на Середньому Дніпрі для Київщини. У найкраще обслідованих районах Приміром, коло Трипілля відстань між окремими кунетами не перевищує 3-5 кілометрів. Те саме можна сказати і про Надніпров'я в порожисті його смузі між Дніпропетровськом та Запоріжжям. Якщо за попереднього періоду середнє Подніпров'я було вже досить залюднене і окремі поселення траплялися на бістель 5-7 кілометрів, то на даному етапі кількість поселень збільшується майже удвічі, адже ж, як сказано, на окремі точки з культурою черніхівського типу, ми натрапляємо на відстані що не перевищує 3-5 кілометрів. Доручи до уваги густоту заселення території в місцях найкраще обслідуваних та суцільність розпросторення пам'яток з культурою черніхівського типу, ми матимемо всі підстави припустити, що населення України в цей період повинно було досягати кількох мільйонів. Дуже характерно, що в цей період формується тереновий простір України саме в тих межах, що згодом визначать етнографічні межі України. Адже ж пам'ятки чернягівського типу просяглися суцільною масою на всій території сучасної України – від верхів'їв Дністра і Бога до Дінця і від Десни до збережжя Чорного моря. Іншими словами, формування етнографічної території українського народу, знаних нам нині межах,